Nici nu știu când m-a furat somnul. Ai făcut focul? Da, l-am făcut. Doar de gătit. Ai gătit? Am gătit. Masa e pusă. Vă așteaptă. Dar rochile noastre le-ai călcat? Da, pe toate le-am călcat. Trebuia să speli cearșiaculile și fețele de masă. Le-am spălat. Năsați-o, pe Să mergem în odăile noastre. Trâmbarea m-a cam de flori! Mergem, mămițica, mergem! Dar mai întâi să ne îngrijim ca nu cumva să-i fie urât. Nespălate-i ăsteia. Și să adoarmă din nou! Că bine ziceți! Până o să fim noi gata de masă, că te și alege mazărea asta pentru mâine. Da, bine! bine dar... O să termine prea repede! Mai întâi să l genuchie! în genușe. ha așa! ha ha ha alege ha ha faceți. ha Într-o zi au răsunat trâmbițele craincilor. Nimeni n-a știut că razele soarelui, răsfrângându-se în alama trâmbițelor, Bucurau cu nedeslușite presimțiri inima cenușăresii Și se adunau în colțul de lângă vatră, prefăcând cenușa în pulbere de aur. poftite toate fetele varnice și frumoase, pentru ca fiul său să-l din dintre ele, mireasă! Îl nostru nu Unde ești? Ce nu Piotr-le-n părul Destruiește-mi condurii Rochea mea nu-i bine călcată Unde mi-ai pus pang Ce mai stai? Hai, hai, lasă-le nevia Ce, Ce nu șăreață? Ia uite la ea cum am lemnit lângă În loc să fii bucuroasă În loc să fii mândră Că surorile tale vor dănțui la serbarea crăiască ha. Și să le ajut să fie cât mai frumoase Nu-i vorbă Că sunt ele frumoase și fără podoare. Nu tu stai ca de piatră! Aș vrea... Aș vrea... Ești spune odată ce-ai vrea. Aș vrea... Aș vrea... Aș vrea, vrea să-mi dăm... Da că aș putea să stau într-un colț Și să prind colț Și să prind colț... Pe surorile Gătindu-și surorile vitrege, Cenușăreasa se tot gândea la vorba aceea În doi peri, Alinându-și de ea așteptările, o să mai vedem noi. Cele două fete se admirau într-una în oglindă, fără a-și da seama că ceea ce le încânta erau podoabele care, departe de a le înfrumuseța, le scotea și mai mult la ideală urâțenia. Urâte n-ar fi fost ele, dar le sluțeau răutatea și fandoseala. Veni și mama lor să le admire. Și le puse să zâmbească Să stea cu o mână ridicată Și pe urmă cu amândouă mâinile ridicate Și le puse să privească pe sub gene Și drept în față, mă rog, în toate chipurile În care aveau să apară la serbare Frumusețele, mămin Nu știu care din voi o să fie alea sacreșorului Fiindcă amândouă sunteți la fel de frumoase Ei, Ia să văd cum o să tănțuiți la la la la parcă nici nu ați atinge pământul La la la voi, nu vă tineres Și tu, tu ce mai stai aici? ați spus ați spus că ce-am spus, ce-am spus? N-am spus nimic. Vrei să ludă lumea de tine? Și să ne faci de rușine pe noi? Da, mai la ea se gândește. Oh. Dar nu-ți dai seama că după serbare o să fim ostenite? Oh. Cine o să ne ajute la dezbrăcat? Cine o să ne pregătească baia? Și sărbarea ține trei zile. Da. În fiecare zi trebuie să fim proaspete. Oh. Ca și cum n-am fi dânsi, Ca și cum n-am fi petrecut. Gândești că asta e șagă? Așa că după cum vezi, te așteaptă treabă destulă. Mami, ticiu! a venit afară! E afară! Oare cum arată o serbare? Nu plânge, prietena mea. Se vede că sunt tare ostenită. Mi se pare că aud vorbe de alintare. Ori de când s-a stins măicuța mea, nu m-a alintat nimeni. Mă țin poală și nu mă vezi? Nu poală nu țin decât fusul. Chiar eu vorbesc, fusul. Ca în atâtea și atâtea ceasuri de singurătate și de tristețe. Când lucrez, nu sunt tristă Știu asta. Totuși, acum te-am auzit suspinând. Cunosc și pricina. Pregătește de deserbare, prietena mea. Să mă pregătesc de deserbare? Hm. N-am nici roche, nici conduri. N-ai nici roche, nici conduri. Privește acolo, pe laviță. Ce-mi văd ochii? O este sută din aur și argint și condurii ăștia minunat. Nu visezi? Nu visezi, sunt ale tale. E cu neputință. De când ești prietenă cu noi, Uneltele tale, nu ai aflat că totul e cu putință? Grăbește-te! Crăișorul stă singur la o fereastră și te așteaptă. Fetice. Dar inima îmi spune că cea care trebuie să fie soție nu se află aici. Hă, au venit atâtea fete frumoase. <sus> <sus> Într-adevăr au venit multe și mai toate sunt felul lor frumoase. Dar oare nu m-ai învățat tu că frumusețea e o boală care trece? Uneori <sus> <sus> prea multă înțelepciune strică. Vorbești ca un bătrân și nu dai ascultare tinereții. Iartă-mă, învățător al meu, dar trebuie să-ți spun că te înșeli. Dau ascultare bătrâneții și vorbesc ca un tânăr care știe că viața nu înseamnă numai petrecere. N-am călătorit împreună prin țară și nu mai povățuit să fiu cu luarea minte la chipul în care feciorii și aleg soțiile? E adevărat, da? Cărea să moară altceva de făcut decât să câte și să se prime. O asemenea crea nu-mi trebuie. <laughs> Am vrut să te încerc. Atâtea echipe frumoase puteau să te facă să uiți toate învățăturile. Ce-i E destul să le privești mâinile și să le citești puțin în ochi ca să-ți dai seama că ceea ce îi ele e o trăsură aurită și tot petrece în Privește-ți, O zână. Așa mi-am închipuit -o citind n basem pe fica soare. Nu cunoaște nimeni. Toată lumea se întreabă cine O fost. cu străina care a venit a din ulei. Pe noi nici nu ne bagă în seamă. Da. nu vă pierdeți cu firea frumoasă. Servă bea ce nu vrei să-mi spui? Sunt o fată ca toate fetele. Până la urmă tot am să aflu. Asta nu te-ar bucura. Nu înțeleg. Eu nu sunt bogată ca toate fetele de aici. Tu nu ești bogată? Mâinile tale mărturisesc de brinderea cu toate uneltele gospodărești. Iar ochii tăi n-au cunoscut nici umbra străvezia minciunii, nici strălucirea urâtă a îngânfării. Tu ai bogățiile pe care nu le-au bogații, deși porți rochii de aur și argint. Ceasuri. De ce ai tăcut? Ce s-a întâmplat acum câteva ceasuri? O fată ședea singură și plângea. Auzea cântecul acesta așa cum uneori în ser de primăvară. Auzi cântând florile. Să nu spui că florile nu cântă. Florile sunt păsări care nu știu încă să zboare. Ce să fac, sfetnice? Povățuiește-mă! Am pornit să petrec acasă pe aleasa mea. Numai în felul acesta puteam să aflu cine este. Dar să vezi ce s-a întâmplat. Când am ajuns lângă o livadă, fata m-a rugat să ierb un măr. Numai câteva clipe am stat cu spatele la ea. Întorcându-mă, n-am mai văzut-o. <laughs> N-ai poftit-o la azi? <laughs> n-am mai apucat să-o poftesc. Cine știe unde-o fi acum și ce-o fi făcând? Ia uitați-vă la ea cât e de voioasă! Parcă iarăși și fost la petrecere! Ai făcut tot ce ți s-a păruncit? Tot? N-ai când gând să încetezi odată cu cântecul ăsta? L-am învățat de la voi! Știam că vă place! Să taci! N-am spus eu că numai la dânsa se gândește! Da! Cum poți fi veselă când văd că surorile tale Lăsați-o în pace! Nu-mi iese din cap străină aceea! crei numai nu mai se uita nu mai nu suia, pe noi nici nu ne-a băgat în seamă nu, frăție, ce-i <sus> frumusețele, mele nu. N-aduce anul, ce aduce ceasul. Tu ce nu jarașo Da. de acolo și ajută ne la îmbrăcat. După ce au plecat surorile vitrege, împreună cu mama lor, Cenușarea s-a găsit pe laviță altă rochie și alți conduri. Îmbrăcându-se, s-a uitat în oglindă și aproape că nu s-a recunoscut. Fusul se afla la locul său și nimeni n-ar fi spus că nu-i un fus ca toate fusele. Prietene, dacă nu-mi spui nimic, rămân acasă. Nu mernică ieri. Alt prieten în afară de tine n-am. Cum așa? Nu ți-am spus ieri că ai un prieten în fiecare unealtă de-a Nici nu sunt vrednică să port o rochie ca asta. Ascultați ce zice, ascultați ce zice. Cine crezi tu că ne-a învățat să facem asemenea lucruri? De unde să știu? Tu ne-ai învățat și acum nu mai zăbovi. Sărbarea e în toi și crăișorul nu-și mai găsește locuri. I don't know. Nu locul așteptându-ne, frumoase Totul mi se părea urât și pustiu. Când aici e atâta lume și atâta fete frumoase, privește de pildă pe acelea două. Niște fandosito. De ce vorbești așa? Știu ce vorbesc. și încă, spre blând. Sunt două surori, împreună da. cu mama lor. Pentru ele, trudește o fata fată urâtă, cărei se spune ce nu șere Ai auzit de ea? Da. Adică nu Nici nu aveai de unde să auzi Nu iese niciodată din casă hmm? Ci că e cam bâlbâită <laughs> Așa se spune, pocită, rău Pocită? Da, sărmană fată Dar de unde ai auzit toate astea? Chiar de la mama ei, vidregă Știam că are trei fete și ieri Am întrebat-o unde e a treia Poate te-a mințit? Uite, la asta nu m-am gândit Ce-ar fi frumoasă, necunoscută? Să mergem într-o zi să o vedem. Nu, nu, asta nu se poate. De ce nu se poate? Simt că ești o fată bună. Aș vrea să o ajutăm într-un fel. N-aș fi crezut niciodată că ai auzit de cenușărea și că te gândești la ea. E o ființă chinuită. Este de ajuns să te gândești că pe lume există o singură ființă chinuită, asuprită, pentru ca soarele să nu ți se mai pară atât de strălucitor și nici florile atât de frumoase. E așa? Da. Așa este, dar nu mi-aș fi putut înghipui că un fiu de crai... De ce nu vorbești mai departe? Știu la ce te gândești. Dar vezi tu, tatăl meu nu s-a născut în palate. A ajuns crai datorită vitejiei sale și a dragostei pentru țara asta, în slujba căreia și-a pus vitejia. E drept. Asemenea, lucruri se întâmplă tot mai rar și ți înțeleg nedumerirea. Să nu te superi pe mine. Aș putea să mă supăr pe tine. Să știi, însă, că în seara asta am să aflu cine ești. -a, mi a făcut sete. Așteaptă-mă puțin aici și am să-ți aduc să bei ceva ce n-ai băut niciodată. Să zic că iar a dispărut Da, iar Când m-am întors cu pocalul nu mai era e, Trebuie să ne scoțim ceva Nu știu încă ce Dar o să găsim noi Ce-i la ea mai deosebit? Totul e deosebit Dar am băgat de seama că are un picior atât de mic Cum n-am mai văzut Nu înțeleg de ce se ascunde De ce nu vrea să spună cine este? Vezi, Fuzule, dacă a ști că sunt vrednică de el, i-aș spune cine sunt. De ce vorbești așa, prietena mea? Dacă l-ai vedea, dacă l-ai cunoaște, ai înțelege că nu merit de asta. Să dănțuez cu el dată, de două ori, asta se poate. Dar să-i fiu soție, pricepi, Fuzule? Nu pricep! După cum nu pricep, de ce nu vrei să-ți spui condurii pe care ți am pregătit? Pentru că sunt prea frumoși. Ar însemna să stârnesc răutatea tuturor fetelor. Acum e prea târziu să te gândești la asta, fiindcă ai și făcut-o. Dar vina nu o poartă condurii tăi, ci inimile lor. Nu știu ce să fac. Azi este ultima zi a serbării și adevărul adevărat, fusule, E că tare vreau să-l mai văd odată. Pentru ultima dată. Pentru ultima dată. Știa și crăișorul că se putea să nu mai vadă pe frumoasa necunoscută. Și de aceea... Foarte s-a bucurat când bătrânul sfetnic a izbutit cele din urmă să născocească un vicleșug. În timpul petrecerii, scările s-au uns cu smoală. Când, după cum era de așteptat, cenușarea s-a fugit pe scări, condurul stâng rămase lipit de o treaptă, iar crăișorul știa că în afară de ea nimeni nu plecase încă de la petrecere. Nu o voi lua de mireasă decât pe aceea căreia îi se va potrivi acest condur. Mult a mai umblat creișorul tot dând condurul să fie încercat de către fetele care tresăreau de speranță încercându-l, pentru ca înată să vadă cu măhhnire că nu li se potrivește. Mult a mai mult. Și iată că într-o bună zi a ajuns și la casa cenușeresii. Știind că n-a dănțuit cu cele două fete și fiind încredințat că sa n-avea cum să fie frumoasa necunoscută, nici n-a vrut să se oprească. Dar cine credeți că l-aștepta în mijlocul drumului? Mama vitrega cenușeresii! Bine-ai venit, creișorule. Bine-ai venit! Descalică și poftește în casă! Fetele mele știu să fac o dulceață! Mm, mm. Cum nu se mai afla alta! Ei, ei Și aud că umbli cu un condur, îi caut sperechea! Nu fi cumva lunia din frumusețele mele! Se plângeau că pierduseră cât un condur când se întorceau de la serbarea crăiasă. Nu cred că e condurul lor. Dar să încercăm. Frumosetele, mai <gri> veni ta hiçtele. Bine, nu vai de fiicele, le-i ai venit creișorle. Chiansc că v-ați pierdut titum un condur, Da, da, a? da. Era de aur? de aur? de aur. Ca acesta? Ca acesta, Ca acesta. Da! Atunci Încercați. l iau, ma iau, ma iau! eu! iau! Ma iau! Ma iau! Ma iau! Ma iau! Ma iau! Ma iau! Ma l Hai La lui Mare taie Și oh. Ce mai așteți? Când dai să fii crăiasă, dai să mai umbli pe jos tai, că mă doare e Proastu oh. Niciuneia nu i s-a potrivit condurul Crăișorul se pregătea de plecare Cine cântă? Sluga noastră. Nu-i cumva cenușăreasa? Ba, ea este. Câte fete am întâlnit, toate au încercat condurul. De ce nu l-ar încercat și cenușăreasa? Mai ales că în felul acesta am și prilejul să o cunosc. Chemați-o aici! Nu se poate, creșurile. E din calea afară de murdară. Să vină, totuși. Cenușăreaso! Cenușăreaso! Intră! Hai, intră! De ce ai rămas lângă Și de ce stai cu fruntea plecată? Eu de mult vreau să te cunosc. Nu-i că de cinstea asta, crăișorule. Uite condorul acesta. încearcă Nu mi se potrivește. Totuși, încearcă-l. Vedeți, nu mi se potrivește. Spui că nu ți se potrivește și totuși... Ia să-ți văd chipul. Crăișorule, nu sunt eu. Cine nu ești tu? Fumoasa mea necunoscută. Crăișorule, te înșeli, Nu eu. Ba da, nu te poți ascunde. Tu ești frumoasa necunoscută de la sărbare. Vreau să văd cum ai trăit până acum. Unde-i vatra de la cenușa căreia ți se trage numele? E o greșeală E cu adevărat o greșeală, dar greșala e a mea. De-atâtea ori am vrut să văd pe fata asta și-am tot amânat. Dar n-am știut că ea era aproape de mine. Dă-mi mâna cenușăreasă, frumoasa mea cenușăreasă.